Bismillah, alhamdulillah, da bih radim sezada svarima, da bih radim sezada svarima, da bih radim sezada smo na drugom klasu avtugoda, dakle, kao što smo nejale, joj prijene prekaj. Ospan, mi je došla odnaši krati znamen ali, ali hoditi tema je smrt. Ospan, samo ne bih priježiti. اللهم <سؤال> اشهدنا نجيم بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عصيان الا للطالمين باوصل عليه وسلم واشهد ان لا الله وحده لا شريك له له الملك شيء قدير اما فَإِنَّ عَصَفَ الْحَدِيثِ بِكِتَابُ اللَّهِ وَخَيَّرَ الْهَدِهَةِ مُحَمَّدٍ صَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبْلًا وَشَرَّ الْأُمُرِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثِهِ مِنْ عَسُبَدَثُهُ وَدَالَهُ هَمَّا بَعْدِ 110 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ثم توقدون يا عاروا الغيب والشهاده فينذركم بما كنتم تعملون لكي محمد صلى الله عليه وسلم دايسف كويري بي بيجيت انا جاش زس قول ناسجي اذن ان تتمي راجعني الله سبحانه وتعالى باذن يوم, يوم اشويه I ona u vas Subhanovoj dava će vas bavijestiti onome što ste vi radili na dnjavu. Braći i sestre, nema čovjeka. Nema živog bića. Kažemo nema čovjeka, a Isus tako da dakle ima živog bića, a da neće osjetiti smrtne muke. I da neće opusiti šta znači smrt. Zato kada u vas Subhanovoj dava kudu šasin vera debatul maut, Svaka kuća osjetit će svrt i bit ćete vraćeni s omoj gospodaru i on će vam vaše platje nadoknaditi, tamo ćete naplatiti. Čovjek navikne da spava na jednom mjestu, u kući, na svojoj postelji, bez opcija kako ona biva. Ali samo je promijen jednu noć, drugu postelju. A ne može u Rahafogu da zaspiti. Zašto? Zato što je promijenio. Promijenio je situaciju. Promijenio je postelju. Jer svaka promjena čovjekovu tijelu zemirava i iritira kao što zemirava čovjekovu dušu. A zamislite čovjekova muža je redana za tijelo 60 ili 70 godina. Koliko se vana navikva na tijelo? Kada dođe vječni rastanak, Na om du dona pa bue tio lego cap caocete om da se înnalevește în roo atmosferă, înă situați. Zatocare el în piesi cu funezzicu care fa rafu napati un fabulului in infulbil la în mare de Kaže, ja sam sam jednu noć napustio svoju postelju i nisam mogao da zaslim, prenotao sam se a, na desni na lijevu stranu. Prva noć u kaburu, braćo i sestre, šta li će tamo tek biti? Kako li će tek onda se najveći čovjek nakon što nikada tako nešto prije toga nije da živio? Zato, braćo i sestre, Allahum poslanih sallallahu alaihi wa sallam je posticao ashaber da se prisjećaju u svrti jer volaj je dunjanuk punije iskušenja koja čovjeka zadešavaju jer Allah subhanu wa ta'ala je stvorio čovjeka i nadarnuo njegovu dušu dao ti kao potrebu da voliš određene stvari na njemu te stvari Hvis vi izan za strast, čovirko, čovirko, ko ima čovirko je jena o svebko? Bila čovirko je strast. U da nama čovirko je od Allah, od namaz je zikra Allahu Subh'ana wa ta'ala. Ziyin il nasi hukhu shahwati min al-nisa, wal-venin, wal-qanatir, l-mukhanfrati min al-dhep, wal-qadla, wal-khyb, l wal-an'am, wal-an'am, wal-an'am. Zalik madaruhu l dunya wal-lahuhu indahuhu, hizem قال الله سبحانه وتعالى بردشه إزاستره وليك شأن اليوم فأيوه ديبوله إبس تأس بي قريب الله صلى الله عليه وسلم كاج أكثر من ذكر هذي من هذي من اللي تعطى الموت الله صلى الله عليه وسلم حديثه لقبي Imam Mesaja, Ibnu Mađe, Imam Timnidi, i kaže da je Hadis Hasan. Kaže Allah, poslani Boje za mnom što god možete više da se prisjećate. Onoga što će vaše strasti, vaše uživanja, prekinuti. Kaže Allah, poslani kasnuti. ženu, žena voli čovjeka. تقول الله سبحانه وتعالى صليو اي قد شبك اي قد جميل برشوي سستر الله وصنق صلى الله عليه وسلم قال وَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَاء فَإِنَّ أَنْغُلَا فِدْنَةَ بَنِي إِسْرَيْلِ كَانَ فِي النِّسَاء بوثي سدنيا لك قَزِي تغسل إلي مرمي Treba je čovjek, zavara čovjeka, jer bojte se žena, jer je prva bitna, prvo iskušenje, kod ben u Israila, kod ženova, šta, bile su Ne pozivamo u odricanje, u ostavljanje sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne pozivamo da se muslimani i musmanke ne želi, ne, ali pozivamo braćuri i sestre, لأن هذا الشيء لا يؤذي الله عز وجل ونما عز وجل، ونبادة لأن الله سبحانه وتعالى ضعي أصحابه الذين يذهبون في تركوين في بيزنس ولكن هذه تركوينة لا تطهيهم تجارة و لا تطهيهم هذه بيزنس وكان هناك في دنانه في برات وزنسة لا يؤذي عن الله سبحانه وتعالى i od namaza. Za jedan im nas opužavati, gledan i sa ulganinu. Čovjek voli djete da ima. Jesete, voli čovjek da ima djete. Čak je mana, manjkavost, kod čovjeka da ne može imati djete. I Allah zna kakve psiholoze iskušenja. Kroz kar iskušenja, i ko kakve probleme, prolazi muž i žena i drugu imati djete. I to je mantravost. Mahana kojom Allah izkušava koga on hoće od suji rogova. Daje kome hoće djecu, uzima od koga hoće, daje nekom mušku, nekom žensku, nekom mušku žensku, nekom ne da nikak. I čovjek moli djete, ali braći i sestre, nesmi je to da bude zavreka. Da čovjek ostavi zikra Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Zato kaže aniče radi Allahu Ta'ala anha, kada bi sallallahu alihi wa sallam čuo ezanu. Ponažao bih se prema nama kao da nas nikad poznavao. I kao da ga mi nismo poznavao. Botovo. Šalio bih se, je ovdje, je ovdje, Ali kada bih čuo jedan botovo. Kao da ne postoji Tu je Allah posao nizlada sada. Uvada nina, uvada nal ta'ilu mu kan torati me novac, puno da zlato i srebro, puno da ima markvu. Ali sestre, mora čuvim da vodi računa. Da bude taj dinar, ta marka, u njegovoj ruci i da on sa njom upravlja, a ne da bude roh. Kako je rekao Allah poslanikov zeml, tejsadnu dinar, tejsadnu dirhama. Prokvjet nekaj čovjek dinara, prokvjet nekaj čovjek dirhama. Čovjek voli da ima konje, voli čovjek da ima i ima drugo auto. I tri stvari na koje je Allah poslanikov s.a.v. braćao i zespre čini čovjek život rahatnim da čovjek živi u rahatluku, u spokojstvu, olavšavaju ti tri stvari, Dunjaluški i život. Ha, ili, dobra, poslušna žena, vijednica, mukninka, to je najveća blagodara Dunjaluška, kako je lahko poslaniti je srano rekao, Dunjaluška. Zatim, kuća i treća stvar, jahalica, prevozno sredstvo, auto. Ali, kako smo rekli, braćo i sestre, وكبير أو ما شريعه ولا نعام يقولوا لي ما جوابي ليه ما تقول لي يقولوا لي ما صدقوا دهيما كراد دهيما اوتز قال جلاله سبحانه وتعالى ذلك متاهله الحياه في الدنيا تو الدنيا والله وعنده قسم ماء فلله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى امور شنو هي Zato kaže Allah Posláni Boj Zemlani min vikrim, tajdi min veda el naut nastojte, što bude možete višje razesjećate smrti koja uništava i pregnihda a? Obazne adljuska uživate Omen ibn Ardu Aziz Rahmatullahi žena kaže znovi nekada uči moju zogu I poželilo je da priđe meni kako želi muž da priđe svojoj ženi. I onda bi zaplakao i izašlo i sada. Kasnije kada bi upitala značega, kaže, sjetio bi se smrti. Braćovi sestri, pogledaj Kako su smijedili preporupu pa Allaho poslenika sallallahu alihi wa sallam. Jer smrt, sjećanje na nju, braćovi sestre, prekida i daje čovjeku kranicu. Može čovjek biti, na neznam kakvom mjestu. Može imati kakav god ugled, može imati dunjaločka uživanja, pare, položaj. Ali ako čovjek se boji Allah Subhanahu wa ta'la, ako se čovjek prisjeća smrti, to a, neće kroz, kod njega proizvesti da se počne čovjek ohlediti. Uzisati, da ga dunjalo podmrni, da ga prevari, da ga odmrdi od zikra Allah Subhanahu wa ta'la. Zato kaže Allah dovoljna je smrt čovjeku kao pominjač. Pratite ih, sestri, kad su vidjeljaki na dženazini? Kada smo odišli, kad klanjamo vratu ili sestri, muslimani, kada smo prišli kaguru, da se nakladamo nad njim? I da pogledamo, šta nas čekava? Znači nam znači? se znači, znači ljudi koji dođu na dženazu, I tada je nazo samo još više im otvrtni srce. Imate ljude koji ne može da se crpi 10-15 minuta da ne zahvali. Znači nazi smije se kao da je došao na svadu. Ako neće tada će ovdje smekšati svoje srce, kada će broći u sestru. Ako neće kada će. Da će da će uvijek on na nazo, ne zna da će biti sutra ili prekosto, za ono kratko vrijeme. Kaj kome će ljudi doći način nađu? Zato kaže Allah poslanikom serbom Kun tu ne id u konci ađa za kubur, pa se uruha, pa innih tuker ulažio Sada ih posjećujte Sada ih posjećujte Jer posjećivanje kaburova Posjeća čovjeka na ahiret Posjeća čovjeka يعراش ويسستر الله سبحانه وتعالى وفي سيه ثم قست ظبون من بعد ذلك ما هي الا حجاره او اشد قسوه انا عارفه سيدي الله سبحانه وتعالى اجل لها مر فوق شبكها في صبر بس ضبر مر فوق شبكها نعرفه استاذ Allah inni subhanahu wa ta'ala narehdi utah udari sa dielom kravir po mrtvom čoveku smrt videli predsopok, mrtvom čoveka nakon što suga udari vi čovek oživio sa dozorom Allah subhanahu wa da kaže koga i umio da kajži i i to vidi su ima učima Allah nakon toga kaji zatim sunilovaya srca hrosta Allah ha? tvrdno Postala se od kao kamen još gori od kamena. Jer ima kamenja koja se raspuknu. Ihman se raspukne ispod njega. To je Bosna. Rijeka. Ali ima ti ljudski srca, kod po srca židova koje dao pisao, od Suri Bekara, od suđaju. Koja vraću i sestre? Neće se smekšati. Neće se smekšati od vjernika. إذا كان يحصل على سرعة ، يتوقف الله صلى الله عليه وسلم في حديث ، فوق وقصة ، لا زلاجة وفيتون نقبل نصولنا سي لأن الله سبحانه وتعالى مرحلة وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله فقال الشيخ الإسلام إبتاميه Takva srca su kao ruka, čvrsta. Ali su, pogledajte, mehka. Ima ih hlad, mehak. A su kao noga, koja je čvrsta, ali tabani. Tvrdi. Tako srce, Allah subhanahu wa ta ta'ala voli kod vjevnika, koji je čvrsto, a istom trenutku mehko. Koji kad vidi bolestnika, braću i sestre u bolnici, ne može ostati rano dužan. Njegovo stanje ne može biti isto Kad uđe u ponucu i kada izađe iz nje. Allah najbolje zna, ali oto da je jedan od razloga okromne navrde koje je došle u sunet Allah, poslanika s.a.w. Za obilazak bolestnika, jeste i to što koris imaš na tom mjestu ti dragi vrata, sinima, sestru. Kad posjetiš bolesnika i kad se upomeniš, i kad vidiš koliko imamo ljudi koji su poznavali, samo možda godinu par godina, Babu, majka, dedo, nena, komći, prijatelji, braćovi i sestri koji su hodali po doljanu, isto kako mi danas hodamo. Imali te gove i nuke, isto kao što i mi imamo. Imali težnje i želje i strasti, isto kao što i mi imamo. A danas mi traga i nemo u njemu kućama. Nemaju traga na zemlji, nije zapisao njegovu ime i prezime. Osim možda na Mišanu. Danas, vratnik, sestor, ti još hodaš kod imaš priliku, još da se povrati u gospodaru Allahu s.p. I da ne dozvoliš da sliži strasti te odvede od Allaha, od Allahove vjere, od namansa, od zikra, od kun'ana i tako dalje. Zato je Allah poslana i sallallahu i ashabima tak min dvikrin, hagni u detar, tako mogu Što god možete više, prisjećajte se smrti koja prekida svaku ženu i svako uživanje. Vraćo i sestri. Smrt ne poznaje staro i mlado. Razlikuje. Smrt ne poznaje majku, Idijete, uzima ijete iz naučija majke. Uzimao pahao, ne smje pete Allah subhanahu wa radi što hoće. Onda što gospodar da radi, Ima pravo da tuzne koga hoće, na nađe na koga hoće. Da usvrti, vinite staro, mlado. Ko poznaje kraljeve, blagostršce i podanike, ne poznaje siromaše. Ha? I Boga da Vraćaju ih sestre, kad čuje prije par dana, čovjek ko ga spoznavao kod djete a, sijeva na traktor, otišao kod njih tamo, da dogovori neke jabuke, ili možda čak i šljive, i vraćajući se na traktoru, pijan, padne, padne u komu nisi više ni probudio. Čovjek pijan, resili Allah wa ta'ala, čovjek pijan kresri Allah subhanahu wa ta'ala to je najveći kropno je pravzio izvastu čovjek ne zna, o kak on Allah subhanahu wa ta'ala gozmrtiti A jedno značenje u nas uz ajeta kubasi znaata, o vedi, sebojtsa Allah na moj zom, na moj zimra ikavnugaj se kao muzlimani ya velbina mani taku Allah, haqqa qati, wala tamutunna, inla vantum muslimun kažu komentatori ovog hranskog ajeta Budite li neprestano nepre obožavanu Allaha wa ta'la neprestano zikru neprestano u ibadetu pa kad dođe stati, da vas zatekne u stanju pokornosti prema Allahu Azrađeva i uzme vam dušu, Allah sa vama sadrođe I to je nagrada za ustanjnost na Allah subhanahu wa ta'ala budu zato mračov i sestri te uči koji čovjek ima kojima gleda halal i možda haram ruke kojima dodiruje noke kojima hoda A? sutra preto sutra za par godina Pa recimo za sto godina. Ali sigurno je da će doći to. Poljeće mikrobi, poljeće crvi. A? Pazite. To je nešto pre čim su i najveći umovi ostajali zablanjeni. Osman radi Allah bi znao na kabor i plakati. I više se bojao ovo kabura nego sudnjega dana. Posljednji, vrdi, više se bojao kabura, jer kaže, u kabur idem sam. Praću, u kabur idem sam, ali sudjem danu každa neću biti sam. Pazite. A to je nješto što sigurno mora doći. Kaže jedan od učenjaka. kad čovjek ne bi bilo iskušavan, u ovome živog tu i sad voleš. Niti sa tegobama korbama, sikirancijom, stravom i tako dalje. Kada bi samo znao da mora osjetiti smrtne muke. dovoljno bi bilo da se ne bi nikada bogao razvratiti. Da nikada ne može živati potpuno. Bilo povedanje odoškoj blabari, to bi bilo dovoljno. A da bih govorimo što čovjek često puta više prti nego što uživa, od bolesti, iskušenja, sikirancije, Nekaz uvek povise da mi je već, raga, nema što ne mislim. I prolađite tako život, 15 godina, u iklim, u zabavku, za veko da, da Allah subhanahu dala, šta se radi ništa, da je bilo ništa. Nekon što radi o, belali, za da Allah subhanahu dala pitati. Jer kaže jedan kamo sreće, da kad umnemo, da sviše ništa neće kako ne stičamo i da nećemo biti pitani. Toga kamo sreće, ali gleda nama vraću iz kad bude mogli se ljubiti. Odgularati. U anna davuju fikra. A na sudnjem danu braćeva i sestre, odda kada mu seća nekada Allah subhanahu wa ta'ala, odda kada mu seća sura, kad se prisipiš Od prvih vremena islama učenjaci se oporučivali jednim drugima uporčila ljusuh trih slovi. Piisali, upisujući se. se mi, ha, upisujemo. uporčila ljusuh, sredjevi trih slovi. Men Allahu ala niyetemu. Kom popravio solitaro se. Allah je popravio ti, njegovu vanštinu i njegovu javnost, braćovi i sestri. Nemoj si sekirati, nemoj si sekirati da ljudi pričaju o tebi. Nemoj si sikirati, što ljudi ogovaraju tebe, što te potvaraju, što te zavide. Nemoj si sekirati. Popravi svoje stanje u tajnosti. Allah će popraviti tvoje stanje u javnosti. Jer Allah, za moj djel, braćovi sestri, je gospodar svih Upravljaj tvojim i moj Upravljaj istocem tvojim i ono ko te ugovara, i ono te napada, i ono te grijeđa. I nego istocem Allah Suhano telo upravlja. Nikoliko kvota je u njim koji su kreju da izvrši atentat na blavu poslanika zvoje srednama, smakavnika najmržom osobom. I u prije samo par minuta poslanik zvoje srednama bliži, udarik u prsa, A? kaže tako mi Allah, ti si najdražih sastvarenja. الله يطول بعمر اخوي سستي سيم يسعدين ها ثلاثه ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس كودي فكرني واستعين بذبي الله الله يشكفريتي اخوي سستي ساني من نيجا و من الاخرين ljudi ومن اصلح ومن عمل لاخرته تقى الله امر الدنيا زبغوله. Mukteshowi isvari, se spomenu pompredaju Subjana, rahmetullahi alayhi. Mukteshowi isvari koja znači ko bude radio za ahiret, braće i sestre, Allah će ga zaštititi ti dunja Ko bude radio za ahiret. Allah će ga zaštititi dunja luka. Ahiret spoji me podomenta sesti. Kad bude asbare jazmeti Kada je duša izađe iz tijela, to da je učinje tvoje bude radio za smrt, i ono što ga čeka narod smrti, od kabura i verzaka, i proživljenja i sudnjega dana. Nemoj zasekirati, brate moji, sin i na sestru. Allah subhano od dala te zaštititi dunjalu. Nemoj zasekirati. Dobit ćeš ono što ti je Allah odredio. Od imetka, I oznak fakir. Za razliku ljudi koji radi za dunjanuk, pa upropaste i dunjanuk i ahiret, je ne mogu zaraditi ništa više osim onoga što im Allah odredio. A pametan mjernik radi za ahiret, radi za smrt. A? I opet to bi je ono što im Allah odredio od dunjanuka, ali ne upropasti svoj ahiret, ne upropasti svoj momenat smrti. Tako, braćovi sestre, kad čovjek se posjeća i prisjeća i razmišlja smrti, i posjećuje kaburove, što podrazumijeva silnjem prisjećanjem, klanjanja žena drugim muslimanima, iz toga proizađe braćovi sestre da taj čovjek bude ponizan Allahus muhamu ta'la roha. I s toga ko izađe, da taj čovjek ima obračun sa samim sobom, taj čovjek si obračunava, gleda u svoj metak ili halal ili haram, gleda u svoju riječ koju izgovorio, je li uradio, je li rekao dobro ili rekao loše. I s toga ko izađe bračovi sestre, da taj čovjek gleda šta je drugim ljudima uradio od zuluma, jer zna da će umriti iz toga projizađe, iz toga projizađe, tako dalje. Jedan od pobožnjaka u Mekki, kako navodi imam Ahmet, a imam Kitabu i Zubh, skontao čavi ima štdeset godina. Kad je pomnošio štdeset godina sa brojem dana, skontao da je to dana. Da uradio samo po jedan grijeh, to je 21.500 grijeha sa so, kojom čovje treba stati pred Allaha. A zamislite, i puta deset, i puta sto, i puta, i puta, a, braćovi sestri, takav čovjek koji bude spoznao i shvatio, i bude razmišljao o smrti, neće imati vremena da razmišlja o primim muslimanima, neće imati vremena da razmišlja o duđim mahanama, neće imati vremena da vodi računa o stvarima koje se njega ne triđu. A koliko problema, koliko belaja, koliko griha zaradimo na drugim ludima, a ne imamo uopće potrebe za tim. Mnogo promijenili su koristi braću i sestre. Prisićanje i na svrt, ali, s obzirom da je vrime ugraničeno, želio sam onako samo, ukratko, da pokušamo, makar na 20 minuta ili pola sata, da se udavimo od neke naše svakodnevnije, svakodnevnice i da razmislimo malo o našim životima, o našim riječima, o našim dijelima. Nebelj Allah subhanu wa ta'ala dao da čovjek počne o korisnim stvarima razmišljati. Da se Allah subhanom dala nagradi.